بسم الله الرحمن الرحیم دمجازات اسباب چې کمندونو شاع سب ذکر کوي اې انسان تا دخپل او عملونو بدلی ملويږي نو اسباب شاع سب ډیر دي دی. خو د یراج چې کمندونو دوه قاعده ته اول احساس ده نفس انسانی اولان این خبره احساس ده نفس انسانی انسان نی او ده ده نه قدرت یو پرس که یو نامناسب حرکتو شی یو نامناسب حرکتو شی نو ده ده ده نفس دې نو د له ملامت کول شروع کی او قوت ملکی د چ دي هغه د له ملامت کول سکی شروع کی قوت ملکی د انسان چ دي دا انسان ملامت کای چې دا تاسو کړل اولو دی او کړلو د کول او ندامت د قوت ملکی دا چې کوم یو سبب دی د مجازات لپاره او دا سډیر قرات کیږي کله دا سي چې د دا ځوا قوت ملائکين تی هيقوي وي انت هيثي قوي وي زنه چې یو مناسب حرکت شي دا غید تانبیه لپاره ورته ملائک متشکل شي ملائک شي متشکل شي لکاد صورت اسواد داوود علیہ الصلات سلام واقع کی چرازی چې معمولی غونته کې اعجاب راغی چې صرف دومره توجہ وا چې ما شاء الله زمونږ کور ډیر په اعمالو باندې آباد دي اما ډېر ترتیب قائم کړی دی او 24 گھنٹې چې کمند خلک په عبادت کې مصروف وي او یو وخت ما کور د عبادت نه خالی کېدلې نشي دا غي تنبيه د لپاره چې کندونو ملائک شو رالل او یو خبره چې کندونو جوړ اکرم نو سرب دا غي د تنبيه د نو دا او عليه صلوات والسلام قوت ملائکین ته هاي سو قویو نا هغه معمولي غونډه کې اعجابم د الله تعالی خوخ نو زې تنبيه د پاره چې کمنو سره علي پاره شته يراله واقعي دوریا شو د غلطي واقعګاني نو اها دوهما انت حصا النفس من حس قوتها الملكيه اححساسو کې نفس من حیث قوتې حل المکی یا د قوت د ملکی د د به عملین یو عمل او خلوقین یا د یو عادت د قوت روحانی ایته ثبت هو چې د کسب کړي شوو کې دا احساس کې چیان نه خو غیرو ملا منلهه چې دا حرکت چې د او دا عمل چې دی نو مناسب لري سره فتتشبه فيها ندامه وحسره فتتشبه فيها ندامه وحسره والام نو پدې نفس کې متشکل شي او منقش شي پدې نفس کې چې کومه ندامت حسرت درد او ام دې نه د نفس پاغي باندې خوک شي دا چې دا چا قوت ملکی مضبوطی نو آغی تپت لکه لکا ابراہیم علیہ السلام فرمائیلو انی سقیم داغ روحانی درد دے داغ مخیطه یو نامناسب حرکت که دو نفنازار نظرتن فی النجوم اقال انی سقیم داغ درد دے او حسرت یو ندامت چا غرازی دا در چې کمو د تهسه شو محخصوص شو چې کله چې کمو داسې کارو شي لکه فراق فرراقله محبوب شي نو درد را ځي نوفتته تشببه حفیها ندامه تون حسره تونالمون چې کله دا نفس کې دامونته شکل شي دا ندامت ته حصره ته نو داوس نفس کې دا غوښته احساس شو نو د دینه جزا پیدا شي دا سبب شو کنه دا نفس کې دا ندامت او حسرت څخه دل احساس کېدل چې روح او قوت ملکی په حرکت پاند په عمل باندې په مناسب حرکت باندې څهsubprocess کې وایي اکشن په والی دا نفس په لښو اخلي اکشن والی اوس دا غه نه روستي کوم نه نو او سو داغه جزاج کوم نن را شینو اسنګ را شی نو, نو کله داسي وی شهربما اوجب ذالک دبه دی قوت ملکی ده دل تنبيه ورکړه د حسرات د ندامت دی دي په شکل کې نو کله د سره ډیر درد وی او ډیر دلمن دی نو په خوب کې چې کمنو سندې واقعیات متشکل دی په خوب کې ويریږي ما داسې حاکت کله دی نو په خوب کې د تهرسه شي را شي دا دغ عمل نتیجه ده هغه نامناسب حرکت سر ده نتیج ده کله په وويخوابان دی دا چې کمدن وېږي داسېسه حالات پواري شي نو دردونه کله چې کمدننو په خوب کې ورېږي یریدون کې خوب چې کمدن وې په وی د د چې کمدنو د سخته حالتون نه شي را تکلیف دې کندن دې احساس کی او دیم دا چې کله کله او ته فرښت خبرو مو کی غروما او جبا ذالک نو ډیر قرطا ضروری کی دا او لازم کی دا سزونه تمصل د واقعیات او فلم انا می په خود کې ویل یقزت یا بيخه تشتملو علی الامل چې دا واقعیت چې کومه مستملي په سبانه پا درد باندې لکهمون و که براه م السلام وینې سخیم دردمنو لکه اوس عام سړ ته دا واخلی چې لکه څنګه دی په نام مناسب غبار باې درډمنندې لکهپله کار کې ک د ډمنېخورآېکریم کې شتهې داسې الله رببولزت فرمای والله تس معونه منن لنه اوول کې تاب به من قبلې کوم من لنه عاشهکوو زن کارات د دغې نه یو عالمانو وغستې بد دی را دی کانزل چې تاسو به د کاافر مشه کېتاب به د مشرکانو نه وورئ کانزل دویم د عزن ک سیررا مع کړی دا چې تاسو به د مشرکانو نه شرک اوورئ دا شرک چې دی نو دا په مح بانې ډرسه لګي بد لږي دا موحد لسه کوي درد دا خبرې موحد لسه کوي در دی نو دا دغ رووحانی تکلیفي که نه دا د بل په شرک بادي دردږي د بلکې او درتيږي د او کله چې د دنه مناسبه حرکت شي پوشي نو ايده به روح له سورو نقصان څه کوي ور او سمره تکلیف په د روحانيت لسکي ور کوي د دې د ادم عليه صلوات والسلام واکه چې ده نو ادم عليه صلوات سلام نه اون اخ وړل شوې ده قران مجید موچې په حیرته نسه شوې ده وړل شوې ده او لکه ګونانګار پې نه دي خود ادم علیہ الصلوۃ والسلام دا روحانی دم را پاک او روحانی قوت دم رات کوي دي چې ادم علیہ الصلوۃ والسلام په سخت تکلیف ته راځي ګمنونو جوړي او چل نه ورځي چې الله تعالی څنګه رضا کوم تفلق ق ادم من ربي کلمات نو الله ورته القا او هغه چې ګمنو هغه کلمات وویل نو چې کلا ملکیت د بده سناسه غزاره کوي دی په ناماسب حرکت باندې انتحيی خفه کېږي او د هر سړی ځان ته په خپله سووچوکي نو هغیبانې په خپل چې ملکییت قوي وي نو په خپل ګنابانې ګوناتې نو شي رست وی مړه داېڅکل یا دا مې سووکو خورآې کریم کو هم دا شته روبهمه او به ذلكکیم وارووب ننفس استعادت ل اللحمات الام المخالفتې د فوتې به ال س نتلملکه ډېر کرهته داس ی ننفسې چاغه چې کمدونو مستعد او تار وي ل اللحام المخالفه د اللحام د مخالفت ی نه د مناسب حرکت شو شو خو شو د اغې نه مناسب حت د مخالف د اللحام تلی شو وي تاروي د دزه پر قوت ملکییت دومره قوي وي چې ملې مفرشتي و د الهام کې یا فرشتي و سر مخه مخصوص کې خبري وکړي فخوتبت على لسنت الملائکه بان ترى له کسائر ما تستعيد له من العلوم فداز طریقه سره چې تترى له بان ترى با تصویره د فخوتبت تصویر ذکر کې بان ترى له په دې صورت سره چې راخکار شي چې دا ملائک د دتا قصائر ما تصعد له من العلوم لك بقايا علوم تجدان نفس تیاریږي لك چې نور علوم ورته فرشتي سكي الهام کوي و هيو تکي دقه شاندو د تنبيههم سوكي بهامو خسره خبري وکي و الى هذا وقاتل اشارته او د دې چې کمونو واقع شوې دا اشاره وإلا هذا وقاتل إشارته دې طریقې ته چې کومو واقعې شي د اشاره په دې قول د باري تعالی کې بالا من کسبت سيئه و احاطت به خطيئته به خطيئته د دې آياتي کریمه ده دیسه سره سمون مناسبه چوی لا ها ذل اصل وقعت لشاره فی قوله دل د خدا او چې بسړي گنا او کو گنا راگیر کو فاوله کاصاب نار فی خالدون اصل کی د یو الخطی یومانا اغه چې منګی کو عام تفسیرونه کوي چې و سړي گنا او کو د گنا راگیر کو راگیرولو مطلب دا تر دې چې غیمان ولا ختم کو ایمانی والا سکو ختم کو یعنی خاتمه بلکوفری سشوا او نو فولای که اصاب و نارو انفیا خالدون پا دی مانا بانی دیزای دی آیاتی کر ایمان دیزا سر مناسبت نشتا ایس مناسبت چه کمدنو نشتا دی دو ایمان چه کمدنو دادا چه احاتت بیهی خطیعتو هون مرادو اغاندامت او حسرت او دردو ندین چه من کسابه سیعتن چه گناه د کو ده گناه نرستو ده تا تنبیحاتم سشو ملاوشو احادت به خطیعتو روحانیت دل غزار ورکو کو چلکه ده کار ده غلطو کو ده کار ده سو کو غلطو کو ده افسوسو مو کو ده تا درد محسوس شو او سره ده دی نه دی د هغه شرک نه بند نه نه توبا و نه او د د هت بی خي اتونه یو دا ده چې د دی چې کم نهنو هغه تنبیحاتې اه دي دوعاې تینیا دوې تینیا چې د تراشی را شي هغه دواتې تینیا چې دي نو داخلې نه دی عبرت وا نخلی مطلب شرق کو کسبه ص تن که نه شرکې څکوو او کو کفر کو گناه وکړه بیا د هغه مناسب سزاګانې ته تسو شو دا سیلندلند تم بیا ته تسو شو ملاو شو کو دې د هغه ګونا نه واپسو نشو چې د چګندو نه سر کړي د توبه یې استلوي توبه و نه استره سره د هغه شرک چې ګندو د جهنم تسو شو سره د هغه شرک نه مر شو اولای کا صابونارهم فیها خالد نو پدیما نوابنی چې د قصور حاتاو او ګناح حاتې نه مراد هغه تنبيهات تکویني دي چې د ته به د دنیا کې غسزاګان څه کول شي ور کول کیږي کی دا غ نفس آغا تنبیحات تنبيهات تنه سي مراد دي په دی معنی باندې بیا یاد دي داسې کی, کی که دا معنی لگاوند کی ډیر مفسرین کړه نه د نه خدارجه قران کریم کې نورو مثالونه نشترې چې دا نفس دغه کې لکا ان تقول نفس يا حسره على ما فرضت في نو الله دا د دنیا کې د سره احساس شي پیدا شي کله د مرگ په ټین کې سره د احساس شي پیدا شي ان تقول یا يا حسره على ما فرضت جنب الله چې ما چې کوم نه د الله رب العزت په حق کې کوم یې کړل ده نو دا د سره د احساس شو کنه دا علم نه دا د روح غ درد دي کنه چه آقا قوت ملکی چه کم نسی که گی دردی گی در غایت دیر مناسبه دویم سبب در اسبابونه چه کم ننو آقا توجود حضیرت القدس تا توجود حضیرت القدس مطلب سو یو خو مختصر لنده دا ده مطلب چه الله و تعالی چه انسان پیدا کرده دی نو بس ده شانتې نه پیدا کړی چې بس پیدا به شي وختفت تیر کې و د انسان په خلقت کې د نرو په خلقت کسه د فاررق دی او انسان خلقت چې الله کړه دی نو مخکې په حزیره تل خودس کې په لوح محفوظ کې په تقدیر الهی کې دا خبر ليیک شوي ده چېده د پاره به قوان د هغه قوان نو مطابق ک دی زندگیې تیره کړه نو د ته مناسب بد لسه کېږي میلاویږي که خلات د ته بهسه څه ځمې لا هر څنګه چې د وخت هر کده قوانینو سره د څنګه سلوګو کو او هغه شاندې بدلو تدس کیږي دا لن د حضرت القدس توجو مطلب دی چې چونګي دا انسان چې د داسنه د لا کسن چې نور حیوانات تي چې د عالم بالا سره تعلقو مشته به انسان چې کوم ډول ټول تعلق چي دی اتصال چي دی دا برا سره دی لکه د ټلیفون او د موبایل د دې چې کوم نن د خپل مرکز سره استنې سره دغه ټګټستنيږي په خوایو ایکسچینجو اې ایکسچینج سره چې کوم سره تعلق دی دکه شانتې دي انسان ایکسچینج دی وره دا خودسه نه دی چې نو بس دکه شانتې راغی او زی د دې برمه له اعاده الته چې کندن شو شي تعلق دی الته کې فرشتی دي زنه کارونو خوخی مل اعلی ارکانجی کم نه زنه کارونو خوخی زنه دی انسان د نظام زام څه مصلحت د پاره ځنې کارونه خو خو ځنې نه خوخي چې کله دلته کې دا څه کارونه کوي او انسان دا څه کارونه کوي شاګه سوي مناسب مزمنه البته کې شکل شته کنه ها چې موږ دلته څه کوو هغه البته ټچته چې البته ټچته نو فرشتي ویني هغه دا څه عملونه له دوه غانې کوي چېرداخه کار کوي دا د عالم د اصلاح د پاره کوي او شفاق تابو سبی دا که ربنا وسيطه كل شفاعه پر لنتاب وتو سبي اغي دواگان کي دا اغه دواگانو په اثر باندې موږ باندې رحمتو نسيږي دا د مجازات سدي سبب او کله چې غلط اعمال به بلل شي البته انسان اکبر کې متشکل کیږي کنه شعلت الله شي نفرشتي وی لعنت الله عليهم وعلى الناس اجمعين فلعنت يغلعنهم لاينو دا اغه دواگانو چې کم نه سوي تاثیر وي انسان دا سينه چکینی دبره سره تعلق نشته دبره چې قانون مستقیل سره دی تعلق ته دغه ډول څه کېدل ته منقش کیږي لکه توبه خدای توبه لکه مثال نشو ویل خو لکه چې د فویدو لپاره لکه او ویډیو کیمره درته څه شوی دا لکه دې او چې څه کوي نو هغه ټول دنیا کې څه کیږي چليږي او هغه چې کومه نه مرکز کې چليږي دغه ته څه کوي ان دا البته دبره چې کومه نو متشکل کیږي خصه متشبه بالکل په انسان اکبر کې اعظمنګا دا زمانگ آلتا هم انسان دیکنه زمانگ دا ارواح و آلتا که تعلق ته کنټیک ته زمانگ عمل زی برا کتا دا ټول خبرې دي دا اغی مناسب آمال خود برا زی لکه دا سکوی دا وینو بیاس دا زناورو پشن زندگی و بیا کنه چه اغی سنگلت شدر ٹاکی بس مڑی شی خبر ختم شي و زمانگ دا خدا سه نده شی بدل لیه و توجه و حضیرت القدس دویم چې کمنو توجه دا حضیرت القدس تا الابنی آدم فعند الملع الى علا فنیز غوچت دفتر بانی حیات و اعمال و اخلاق فنیز دا غوچت دفتر ملع علا بانی زنی چه کمنو ملکیات تی حیات تی کفیات تی اعمال تی اخلاق تی مرزیت زنی مرزی دی و مسخوتت او زنی مسخوت تی لکه خوخی ندی فطت له من ربها طلبا قويا لدي الله رب العزت العلى ملائلا سؤالنك يا الله داجكم اعمال زم خوختي سوكي كينو دي سر دي دي وانه رحمتنا وليكا شيكم غلط اعمال كي داغي ندير خو خو ما غيتلعنتو من ربها طلب كيكم من دخل ربنا طالبا قويا مزبوط طلب اهل هذه نعمتون دي والو شيكم اعمال مرزيه دي دا سوکرن دا غی طلب کوي و تازی و احل تل او عذاب ددی بل چه خدای پاک دا غی خطباو برباد کئی نو دا الله خود دا غی دوا قبلی فایو استجابو دعا هم دا غی دوا سکیجی قبلی گی و تحیتو نو راگیره چه گمدنو د بنی آدم را رحمتو نا ددی یعنی دا غی غی حمت دا چې کمن دی بانی آدم تا متوجی شی نو احاتو که با دی بانی آدم و بانده دا غدو آگانه چه کمنو بانی آدم انو بانده سو کی احاتو که و تطرش شو علیهم سورت الرضا واللانه او مترشخ شی راو وریگی دا بارینا یا چې کمنو سورت در رضا و یا سورت د چا در لانت در رضا سورت را شی کاغی در احمد در آگانی کلی. او که خیره کړي نو در لانت سورت سشی کما ته ترشح سایر علوم لکه مخی تیرشیو چې الله د ملای اعلی د طرف نه علوم چې کمنو په دې قلوب د بنیادم باندې سکی راضی کما ته ترشح سایر علوم لکه څنګه چې کمنو مترشح کیږي او راوریږي چې کمنو نور علوم مفته تشبه واقعه الامین